кошти, які він зможе витрачати на все, що захоче. Він, звичайно, не тримкатиме на дурниці, але власні гроші це завжди добре. Домовились? Звичайно, тату, я знайду спосіб, як їх переконати. В очах, збільшених сильними, ледь затемненими окулярами, здавалося, блиснули сльози. Дмитро нікому не розповів про цю зустріч і розмову. Це залишилось між ними, чоловіками. І на доказ того, що не приснилось, у кишені джинсів зостались долари. П'ять папірців по 10 доларів. Його власні гроші. Запорука того, що у майбутньому він стане самостійним, сильним, справжнім. Дмитро розміняв 10 доларів у першому жодміннику, не шукаючи, де вищий курс купівлі. Чого йому розмінюватись на копійки – він тепер багатий. Батько надсилатиме йому по 100 доларів на місяць. Такі гроші не снилися їм з матір'ю. Це багато. Колись у давні часи першою думкою Дмитра була б, а що купити мамі? Він обов'язково купив би їй щось нове і красиве, нові черевики, сукню, а зараз це не потрібно. У неї є той, хто купує» то вже, власне, купив її всю. Вона вже майже не його мама. І він, Дмитрик, не нагадує їй, щоб не забувала фарбувати губи перед тим, як виходити з хати. Мама робить це сама, хоче бути красивою, для нього цього чужого чоловіка. І Їй не потрібні тепер синові подарунки. Зате є людина який він потрібен». Дмитро побіг на пошту, тримаючи у руці новенькі гривні. Купив телефонну картку, забіг в автомат, набрав код Одеси. Телефон обізвався знайомим голосом. Серце одразу заспокоїлось. З Бембі усе гаразд. Гроші обпікали руки, хотілося витратити їх якомога швидше, щоб відчути насолоду від того, що вони є, що їх багато, що вони ще будуть прибувати регулярно, щомісяця. І Він зможе витрачати їх на що завгодно, на будь-які забаганки. Згадав, чого йому завжди хотілося – йогуртів. І він любив цю їжу для дітей, насолоджувався кожним ковточком, як малюк. Та йому так рідко вдавалось спробувати цих ласощів. Зазвичай мама купувала один маленький стаканчик, і він віддавав їй першу ложку. Мама смачно плямкала і відмовлялась. «Спасибі, не хочу більше, їж сам». Та не встигав Дмитро розкуштувати смак, як йогурт закінчувався. Він уявляв собі, як колись матиме багато грошей і накопить їх у цих маленьких стаканчиків і великих безліч з усілякими смаками, і їстиме великою ложкою і не вилизуватиме стінок. Та сьогодні йогурту чомусь не хотілось. Він навіть знав чому. В новому холодильнику їх стояла ціла батарея, «Їж скільки завгодно!» Дмитро байдужим оком оглянув вітрину кондитерського відділу. «Ні, цукерок теж не хотілося!» «Дивно, виявляється, наявність у кишені купи грошей значно зменшує бажання їх витрачати!» «Раніше він купив би солодкої води, тієї шванти або спрайту!» «А навіщо? У новому холодильнику ціла полиця ними заставлена! Стільки й не вип'єш!» «Ага, придумав. Він купить пива. Це круто. По телевізору завжди показують, що молодь повинна пити пиво. Але для цього потрібна компанія». Дмитро зателефонував з автомата Тасикові. «Тасик – вірний друг. Він підтримає, підкаже. І пива разом хильнуть, щоб до як у рекламі». Тарас, він же скорочено Тасик, збирався швидко. «Слухай, Дімеч, тут справа накльовується, можна заробити». Справи, які дозволяли заробити, завжди цікавили Дмитра. Те, що зараз у кишені приємно шелестять новенькі гривні, зовсім не означає, що він повинен відмовлятись від можливості заробити їх у майбутньому. Дмитро купив дві пляшки нового, розрекламованого пива. Продавщиця із сумнівом глянула на нього, мовляв, «Скільки тобі хлопче років?» Та Дмитро був спокійний.